kaže uzvišeni gospodar, wala hunna mislu allazi alayhin bil ma'ruf. imaju isto prava koliko i obaveza. Komentarišući ovaj ajet Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu ma kaže. Ja volim da se sredim svojoj ženi isto kao što volim da se ona sredi meni. Pa pazimo na taj momenat i primijenimo ovaj ajet i shvatimo ga kao što ga je shvatao Abdullah ibn Abbas.